Haur txikiek eta adinekoek baino, ez dute beharra haina fruta kontsumitzen inkesta horren arabera, hamalabo eta berrogeita hamal urte artean aldiz nabarmen paltzen da eta hogeitaabost urte azpiueetan, kezkagarria da, Erdiak baino gehiago kaitortu izana, Astean iruz palau frutale, baino ez dituztela jaten. Honek etorkizunean osasun arazoak ekarriko bituela eta dinamika aldatu beharra dagoela sein Eusko Jaurlaritza fruta izleak, tokiko kirolelkarteak eta 6 altokik bat egindute, ustaiaren hogeita saspirabitartean, gipuzuako 6 ondartzetan, hogei mila frutale doainek banatzeko. Koldo Gomez, ekimenaren eramaileak, aipatu digunez, elburua, sasoiko fruta kontsumitzearen garrantzia zentsibilizatzea. Ba, e gure organismonako, onurak dauzkan e, e, fruta eta baratzkiak jan behar ditugula eta gazte diak du hau eta, edu eta Horrakatik sustatu nahi dugu, bat ipat, e, sasoikoak diren frutak, e, zenpinean, hori ere ezagutzera eman nahi dugu. Zin fruta diren sasoian daudenak, eta e, ba, bere bere momentu edo bere garailean e, obe dierako, ba, orain e, udaran, baina zera egoatzena ba nektarina eta platerina ba gizu Paraguaioa uh -huh. eta brinoi antzeko entreko arteko hibrido hau baina gain utaran adibidez ba, meloia sandia riñoia eta nektarina ba e, asko dauzkaten frutak ba ezin dira e, gure gorgutza hidratatzeko bat eta gainera e, ba baldaukagu ere frutei buruzko e, sasoiko eguteria, egutegi bat hori uh -huh. oso garrantzitsua da jakitea ba, e, momentu bako etxan, zein fruta dagoen bere momenturik onenean uh -huh. eta hori ezagut, ezagutzera ere em, eman nahi gazteen artean eta baitak urazoen nartean eta horrela ba, e, erosterakoan edo kontsumintzerakoan ba, fruta ho hogeegu. Egina putu frutaren alde, kanpaina martxan da deba zarautz donostia eta ondare bik ondartzetan, baina hogei mila frutale horiek banatzarekin batera, informazio postu bat ezarri butea ondarttzen eta frutaren kontsumo ohitureei buruzko inkesta betehalko du nahi duen orok. Denen artean, norberaren pisua frutan opari zozketatuko butea.